Похідний варіант, з друзями, без друзів, випускний, студентська тусівка і Андрій вкляк весілля. Приголомлива сукня, фантастичний букет. І його батько страшенно веселий, страшенно молодий, невпізнаванно, неможливо молодий. Весілля його батька і чужої жінки. Чим більше Андрій вдивлявся в осяянні щастям обличчя, тим більше темніло перед очима. Крізь цю темінь проступав один-однісінький передноворічний тиждень, коли його мама теж була неможливо, невпізнавано молодою. Тиждень, який не залишив по собі жодної світлини, лише слайди пам'яті і таку дрібницю, як сина. Чийсь неприємний погляд умить привів до тями. Фанат зирнув з дверей і недобре шкірив зуби. Першим бажанням було схопитися, закрити альбом і сховати назад до дивана. натомність Андрій перегорнув його на сам початок і покликав віру. «Знаєш, хто це?» Вказав він на немовля, що грайливо демонструвало світові свою дубцю. Ану, гадай. «Ста-сик!» Невпевнено припустила дівчинка, знову ставши серйозною і сумирною. «Маленька королева великого королівства, приречена на дорослішання спелюшок». «Це не хлопчика, дівчинка. Я тобі допоможу. Колись давно десь далеко клацнув хідний замок». Жила була, усмішка фаната явила світові всі 32 зуби. Така ж сама дівчинка, як ти. передпоки впевнено перетинали дещо стомлені кроки. І що далі? без особливої цікавості запитала Віра. А далі нічого. Остап неголосно покликав тату. Кроки на мить зупинилися і повернули до вітальні. «Схоплюватися? А навіщо? Зараз він волів, щоб його вбили на місці, без співчуття, бо коли він оговтається, коли кроки застигли біля порогу, Андрій вперто сидів на підлозі перед диваном з розгорнутим фотоальбомом. Що таке?» Андрій завважив сандалі зі світлої шкіри і негайно заповзявся вивчати вицвілий орнамент оббивки дивана, щоб, не дай Боже, ніхто не спостеріг його очей. Пояснювати, що таке не знадобилося. Неможлива спека, доця. Принеси, будь ласка, соку. На дверцятах холодильника. Я ж знаю. Що ж ти у такій незручній позі, Андрію? Турботливо поцікавився лікар, опускаючись на диван поруч з альбомом. Сів би собі зручненько, закинув ноги на столика, як це роблять нормальні американці, і трохи крутіші українці, та приглядав переглядав би собі помаленьку. Як щось не зрозуміло, у мене поспитав би, я б тобі з радістю пояснив. Ні, розлючений Ігор Васильович подобався Андріві значно більше – «Дякую, доцю. Мм, смакота. Ти, сподіваєшся, не пила? Бо якщо застудишся, не пила. Вірю. А тепер шмарш усі нагору. Давайте, давайте». Нагору вони ясно річ не пішли. Андрій Шкірою відчував ситу посмішку і зловтішний погляд скрізь нещільно причинені двері. «Там ще є листи», – раптово різко змінив голос лікар не підвищив, ні, змінив за усіма параметрами. Чому ти листи не виняв? Їх куди цікавіше читати? Бо там нема жодного до мами, і маминих там нема жодного. Чого мовчиш? Ти ж обожнюєш словесні баталії. Коли б я вам сказав, чого я мовчу? Де ще ти, нишпорив? Я все одно довідуюся, не мовчи. Давній кураж напав на нього, тільки не веселий, а дурнувато нахабний. У кабінеті.